aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de emisiunea 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu citirea versetului 7 al capitolului 11 al I epistolei lui Pavel către Corinteni, căruia îi vom da citire de îndată după ce mai întâi vom asculta istorisirea întoarcerii la Dumnezeu a unui om din Anglia. Citeam așadar că un oarecare credincios pe nume Burgers, era din localitatea Walmart din Anglia, făcea următoarea mărturisire. În tinerețea mea am lucrat pe o moșie la țară. Odată, pe când mulgeam vacile, am auzit pe un tânăr care cânta pe stradă lângă carul său. Am simțit un imbol glăuntric să merg la acel tânăr și să-i vorbesc despre sufletul lui. Am plecat. L-am rugat să-l primească pe Domnul Isus ca salvator personal. Tânărul mi-a făgăduit că va face lucrul acesta. După aceea mi-am văzut de treaba mea, eu de-a mea și el de-a lui. Între timp au trecut 30 de ani de zile. După acești 30 de ani, eu am plecat în altă parte a țării la o serbare a unei școli duminicale. Aici am găsit că învățătorul clasei de băieți era tocmai tânărul căruia îi vorbisem despre mântuitorul. Din clasa lui, patru tineri au devenit predicatori și el era foarte fericit în lucrarea Domnului. Citindu-vă această relatare, îmi aduc aminte cu multă părere de rău de câteva ocazii, câteva pe care mi le amintesc eu, în care nu mi-am făcut datoria de a mărturisi cuvântul Domnului și regret și astăzi pentru ele. Știți, e bine să luăm acest îndemn toți, și eu și dumneavoastră, să avem grijă întotdeauna să fim atenți la călăuzirea Duhului Sfânt care ne va îndemna să vorbim despre Domnul Iisus celor din jurul nostru. Noi nu știm câți și care dintre ei sunt neapărat vizați de Domnul pentru mântuire, dar mai bine să vorbim la 99 de oameni care nu vor să asculte despre cuvântul lui Dumnezeu, decât unul singur a căruia trebuia să-i vorbim să nu-i fi vorbit și acela să fi pierdut prilejul de a auzi vestea bună a mântuirii, ca apoi să iasă din el, cum am văzut și aici, un vestitor al Evangheliei pentru alte suflete. Iată un prilej bun de cercetare pentru noi toți cei care ne numim credincioși, indiferent ce mai punem după numele credincios. Dacă ești creștin, dacă ești credincios, ai datoria aceasta sfântă să duci vestea Evangheliei mai departe. Când a venit Domnul Isus aici pe pământ, ne-a adus-o El. După ce s-a înălțat la cer, ne-a trimis Duhul Sfânt și acum Duhul Sfânt lucrează la mântuirea oamenilor, dar lucrează prin noi, credincioșii Lui. Aceasta este chemarea fiecăruia dintre toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Iar pentru aceia care sunt sceptici cu privire la chemarea aceasta, am să amintesc un verset din Sfânta Scriptură, este vorba de 1 Petru capitolul 2 versetul 9, unde astfel găsim scris. Voi însă, deci este vorba despre credincioși, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui și ascultați acum, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vedeți dumneavoastră, versetul acesta constituie suportul biblic în temeiul căruia cultul ortodox recunoaște acest gen de preoție dat de Dumnezeu tuturor la care sunt credincioși. Doctrina ortodoxă recunoaște două preoții. Una care o primește fiecare credincios în parte, în momentul în care este credincios și una care este dată prin hirotonisire, prin punerea mâinilor. Deci aceasta este preoția dată de Dumnezeu recunoscută oficial și de către învățătura ortodoxă. Ei bine, această preoție ne este acordată de Dumnezeu cu scopul, în scopul despre care am auzit și anume să vestim puterile minunate ale lui Dumnezeu. Iată așadar fiecare credincios, ortodox sau de care va fi fiind are această datorie sfântă din partea lui Dumnezeu să vestească puterile minunate ale lui Dumnezeu. Să căutăm deci cibiți credincioși și să ne facem datoria aceasta cu toată sârguința și cu toată bucuria. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea mesajului care ne stă în față, vorbindu-ne fiecăria despre necesitatea importantă, imperativă, despre datoria pe care o avem ca și credincioși să vestim puterile minunate ale tale celor din jurul nostru, iar cei care nu te-au primit încă, pe tine, Doamne Tată, ca Domn și Mântuitor, prin Domnul Iisus Hristos, să facă lucrul acesta acum prin pocăință și botez, așa cum ne a lăsat scris la Marcu, capitolul 16, cu versetul 16, și în felul acesta, devenind preoții tăi, să ne facem datoria de a aduce vestea cea bună a mântuirii celor de aproape și celor de departe. Te rugăm să ne ajut să facem lucrul acesta, din dragoste pentru numele tău, pentru slaba ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Vreau s-o cânt mereu meu Verirea lui. Domul meu, His, Haideți acum să dăm citire versetului 7 din 1 Corinteni capitolul 11, unde cuvântul lui Dumnezeu astfel găsuște. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Ne-am ocupat așadar, pe parcursul acestui capitol, de învățătura cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acoperirea capului pentru femei. Astăzi aflăm că bărbatul nu este dator să-și acopere capul, deoarece el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia trebuie să facă este chemată la așa ceva, deoarece este slava bărbatului. Așadar, bărbatul și femeia, la un loc, formează omul întreg, om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum spune Cartea Sfântă. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut, găsim scris astfel la Geneza 1, capitolul cu versetul 27. În înțelesul acesta și femeia este după chipul lui Dumnezeu, întrucât este o parte din om. În înțeles duhovnicesc însă, bărbatul, cel care poartă sămânța vieții, este după chipul lui Dumnezeu, Dumnezeu ca fiind dătătorul vieții, pe când femeia, aceea care primește sămânța și o crește, este slava bărbatului, de la care a primit sămânța vieții, sămânță care rodește prin ea. Toți credincioșii din nou legământ ca făpturii noi au în ei și partea bărbătească și partea femeiască, vorbind în mod spiritual. În starea aceasta, adică om întreg după chipul lui Dumnezeu, și toți la oaltă împlinesc porunca lui Dumnezeu din Geneza 1.28 și anume, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Credincioșii la un loc sunt purtătorii seminței vieții dumnezeiești și în același timp sunt și născătorii ei umplând pământul cu o nouă specie de oameni după chipul sau de tipul lui Hristos. Credincioșii, ca trup mistic al lui Hristos, din perspectiva lor de bărbați nu-și acoperă capul pe Hristos, dar din perspectiva din chemarea lor ca femei. Își acoperă capul, adică eul lor vechi, pentru ca să nu fie împiedicată slava și lucrarea lui Dumnezeu și să dovedească astfel supunere față de Hristos capul cu care sunt căsătoriți. Amintim din nou, ne referim la tărâmul spiritual, dar să nu uităm. Stăruind asupra acestei laturi duhovnicești de care ne-am ocupat până acum a versetului de mai sus, nu înseamnă că latura cealaltă, latura fizică, a fost lăsată la o parte. Nu. Cine este credincios cu adevărat, înțelege și trăiește și una, cât și cealaltă în desăvârșită armonie. În continuare, la versetul 8 din 1 Corinteni 11, ni se dă următoarea lămurire. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Dragii mei, nu are niciun merit bărbatul că femeia a fost luată din el, ci toată slava și cinstea se cuvin lui Dumnezeu care a făcut această lucrare. Totuși, fiind cel din care a fost luată femeia, el are o răspundere mai mare în bunul mers al carului căsniciei, căci lui i s-a dat mai mult din partea lui Dumnezeu și de aceea i se și cere mai mult. Sfântul Ioan Gură de Aur, scriind despre bărbat, zicea de aceea ai fost dat să fii cap femeii, ca astfel să rabi slăbiciunea ei și să o ajuți cu dragoste. Prima femeie a fost luată din coasta lui Adam, adică din inima lui, pe când dormea el, așa cum vedem la Geneza 2. Și aceasta a făcut-o Dumnezeu cu înțelesul că bărbatul să-și iubească și să-și ocrotească femeia în toate împrejurările. Un adânc înțeles duhovnicesc are lucrarea lui Dumnezeu cu privire la facerea femeii. După cum Eva a fost născută din coasta lui Adam, tot așa biserica, Eva cea nouă, a fost născută din coasta străpunsă a Domnului Isus Hristos, noul Adam, adică din dragostea și jertfa lui. Numele Eva înseamnă viață sau mama celor vii. Pentru că din ea apoi s-a născut întregul neam omenesc. Biserica, fiind a doua evă, își dovedește existența numai prin faptul că dă naștere unui nou neam de oameni după chipul Domnului Isus, prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Creștin adevărat este numai omul care are viață nouă din Hristos. El face parte din biserica aceea vie care naște mereu fii duhovnicești în noul trup mistic al lui Hristos pe pământ. Continuând aceeași temă, la versetul 9 din 1 Corinteni 11 citim Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. În lucrarea lui Dumnezeu nimic nu-i la întâmplare, ci totul este întocmit după un plan desăvârșit pentru un scop precis, cum găsim scris și la Proverbe 16 cu 4. Femeia a fost făcută pentru bărbat ca să-i fie lui parte spre înmulțirea vieții pe pământ și spre bucurie, căci numai unde se înmulțește viața este adevărata bucurie. Singur n-ar fi fost mulțumit bărbatul cu toate că era în raiul lui Dumnezeu. Un proverb vresc spune, de unul singur nici în rai nu e bine. Dar nu numai femeia este pentru bărbat, ci și bărbatul este pentru femeie și amândoi sunt pentru Dumnezeu. Căci dragostea n-ar exista dacă ar fi numai o parte, pentru că numai prin dăruire și primire trăiește dragostea. De aceea Dumnezeu a făcut omul din două părți. Deci și femeia și bărbatul, nici unul, nici altul nu pot fi de unul singur, ci trebuie să fie împreună. Spuntul Ioan Gură de Aur zice, fiecare dintre ei, adică bărbat și femeie, este cauza celuilalt sau mai bine zis, nu unul este cauza celuilalt, ci Dumnezeu este cauza tuturor. În planul său, Dumnezeu a făcut cele două părți ale omului ca să se poată naște viața și dragostea pe pământ. Fără viață și dragoste, n-ar avea nicio frumusețe universul. Dumnezeu privește cele două părți ale omului la fel, căci în el, în Dumnezeu, nu este deosebire între bărbați și femeie. Mântuiți prin aceeași jertvă, bărbatul cât și femeia au același Duh sfânt și aceeași moștenire în Domnul. Un om al lui Dumnezeu spune așa, dacă bărbatul și femeia ascultă de Dumnezeu, sunt binecuvântați. Ei sunt în Domnul și în Domnul nu mai merge cu pretenții de acestea, eu sunt cap, tu ești mai jos decât mine, nu, nu. Unde nu sunt astfel de pretenții, nici dintr-o parte, nici din alta, acolo este pace și înțelegere prin Duhul Sfânt. Numai între necredincioși se discută astfel de lucruri, dar în Domnul, bărbatul este prin femeie și femeia din bărbat. Să înțelegem deci că aici se vorbește despre raporturile noastre la nivel de Duh, căci, în ce privește raporturile noastre în căsnicie, pe plan văzut, lucrurile stau așa cum le-a rânduit Dumnezeu. Bărbatul este cap și este cap numai pentru ca să poată să se poarte cu gingășie față de slăbiciunile femeii, ci nu, așa cum se întâmplă în multe cazuri, să se impună. Un bărbat care se impune face lucrul acesta numai pentru că nu este bărbat. Deoarece un bărbat care este bărbat și se comportă ca un bărbat cu bărbăție și știe bine să-și țină în frub mofturile și toanele lui, purtându-se în același timp cu gingășie față de soția sa, un astfel de bărbat își capătă autoritatea prin însăși această atitudine și nu are nevoie niciodată să spună trebuie să mă asculți. Soția îl va asculta cu plăcere și cu dragoste, știindul cât de bun, cât de răbdător și cât de puternic este în firea lui. Bărbatul care este bărbat nu trebuie să bată cu pumnul în masă și să spună, ci numai acela care nu este are nevoie să facă uz de forță. Forța dragostei întrece și copleșește toate celelalte forțe din univers. Numai prin dragoste ne-a câștigat și Dumnezeu, dragoste arătată în Darea Domnului Isus Hristos la moarte pentru noi. Bărbatul care n-a reușit să-și cucerească tronul de autoritate în casă prin jertfă prin dăruire de sine nu va reuși niciodată în niciun alt fel. Ei, dar haideți acum să spunem câteva cuvinte totuși și despre chemarea femeii, pentru că vor fi fiind unele care, de îndată ce au auzit cele ce am spus, să se ducă probabil imediat la bărbați și să zică, vezi, tu nu te-ai dat pentru mine, tu nu mă iubești, tu nu ai grijă de mine și așa mai departe. Ei, pentru dumneavoastră, iacă, am să spun câteva cuvinte. Știți ce se întâmplă? Dacă soții dumneavoastră, acum vorbeți despre soții, despre chemarea lor. Lăsăm la o parte pe soți, da? Ei, dumneavoastră, soțiile care aveți soți care nu vă iubesc și aveți probleme, să știți că în ceea ce vă privește problema e la dumneavoastră. Și uitați de ce. Am să amintesc din cartea Cântarea Cântărilor două versete, din capitolul 6, 1 și 1 din capitolul 7. În capitolul 6 vedem ceea ce l-a determinat pe îndrăgostit să meargă după îndrăgostita lui. La versetul 4 citim, frumoasă ești iubito! Iar la versetul 5, întoarceți ochii de la mine căci mă tulbură. Peritei sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama galadului și așa mai departe descrie apoi toate înfățișerile minunate ale Miresei care l-au făcut pe el, l-au vrăjit pe el și l-au atras către ea. Draga mea soție, care te plângi de soțul tău că nu te iubește, mai bine verifică viața. Ai devenit atât de frumoasă în ochii lui? Să știi, cu cât te porți mai frumos, cu cât te împodobești mai mult cu podoabele care ți se cuvin ca mireasă, cu atât ai să-l atragi mai mult, cu atât ai să-l faci să nu-ți mai vadă niciuna din slăbiciuni. Problema este că n-ai avut grijă de podoabele care sunt demne pentru tine și prin care să-l atragi, ci ai avut grija lui să-l obligi să te iubească. Așa ceva nu se va putea niciodată. De îndată însă ce te vei îmbrăca cu podoabele unei adevărate mirese, să știi, nu există nicio forță care să-l țină pe soț, ci îl va atrage către tine. Apoi vezi, în același ton, vreau să amintez versetul 10 din cântarea cântărilor 7, spune Eu sunt a meu, vorbește deci soția, dacă vrei să spunem așa, că vorbim de soții, și el dorește de mine. În momentul în care știi cum să te porți ca să-l atragi către tine, nu va fi nevoie niciodată să îi scoți ochii că nu te iubește și nu-și face datoria lui de bărbat. În sfârșit, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunii viitoare, o să ascultăm o poezie pe tema căsniciei, nu avem acum suficient spațiu pentru ea până la încheierea programului, dar cei care își vor face timp să asculte programul următor, C076, vor asculta o poezie pe tema căsniciei, are și haz în ea, dar conține foarte mult adevăr, care pune bazele unei căsnicii fericite, sigur, până la un anumit punct. Haideți acum să ne întoarcem la versetul 10 al Epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, unde citim De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. În Orient, descoperirea capului la femei în public era semnul ușurătății și al necinstei. Fără văl, femeia era un lucru de nimic și oricine o putea bagiocori. Acoperirea însă era un mijloc prin care ea își arăta și își apăra cinstea și demnitatea ei. Sfântul Apostol Pavel, prin lumina Duhului Sfânt, a lămurit în chip desăvârșit poziția femeii creștine față de bărbatul ei, față de adunarea credincioșilor, față de îngeri și față de Dumnezeu, pentru că ea are un rol însemnat în lucrarea Evangheliei. Acoperirea capului este semnul stăpânirii ei și a face aceasta față de Dumnezeu, față de îngerii lui Dumnezeu. De aceea, femeia din pricina îngerilor, scrie aici, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Să vedem acum ce putem înțelege prin cuvintele din pricina îngerilor. În primul rând, cele spuse ne dovedesc faptul că îngerii, ca trimiși ai lui Dumnezeu ne însoțesc și iau parte la faptele noastre. După cum se bucură atunci când un păcătos se pocăiește, tot astfel se întristează când văd, săvârșindu-se o faptă împotriva poruncii dumnezeiești, o lovitură dată bunei cuvinte cele mai înalte pe care o înfățișează ei în chip de săvârșit. Prin Domnul Isus Hristos cerul și pământul s-au apropiat în așa fel, încât între locuitorii acestor două ținuturi sunt și legături de bucurie. Așadar, purtarea noastră poate să aibă o înrâurire cu mult mai mare decât credem noi. Fiind cu toții membrii unei familii, parte văzută și parte nevăzută, trebuie să avem grijă să nu lovim niciodată în această familie. Cine se treage din neam de împărat, să se poarte ca fiu de împărat. Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolul III, spune că îngerii în versetul acesta sunt învățătorii din adunarea credincioșilor. Femeile creștine trebuie să-și acopere capul ca să nu-i târască spre pofta trupească. Asta este părerea lui Clement Alexandrinul. Încă un gând vrem să mai subliniem aici în legătură cu cuvintele din pricina îngerilor. În Efesin capitolul 3, versetul 10, se spune că îngerii iau cunoștință prin Biserică despre înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Biserica este, deci, pentru îngerii buni, o priveliște și o școală dumnezeiască. Ei vor să vadă peste tot rânduiala lui Dumnezeu și din această rânduială face parte și acoperirea capului femei ca semn al smereniei și supunerii ei. Îngerii vor să vadă în biserică și ceea ce trebuie acoperit, adică euul nostru vechi, și ceea ce trebuie descoperit, adică Hristos, capul. Îngerii vor să ne vadă pe toți credincioșii și în starea de bărbat, adică purtătorii sămânței vieții celei noi duhovnicești, și în starea de femeie, adică mireasa lui Hristos, care naște oameni noi, duhovnicește vorbind, după chipul lui Hristos și care se supune în totul mirelui ei duhovnicesc. Cine are inima predată în totul Domnului? Își împlinește cu credincioșie amândouă laturile în trăirea lui, pentru ca Dumnezeu să poată fi proslăvit și lucrarea lui să propășască pe pământ. La versetul următor, versetul 11, din 1 Corinteni 11, citim, Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. În Domnul, toate sunt desăvârșite și complete. Omul întreg, bărbat și femeie, e cu putință numai în Domnul și numai astfel se poate ajunge la fericita unitate pe care trebuie să o aibă omul în sine însuși, bărbat și femeie, așa cum a fost la început. Căsătoria unește cele două părți ale omului într-un singur tot din care apoi rodește viața. Despărțite, cele două părți, bărbat și femeie, nu pot da viață. În Domnul nu există despărțire, divorț. Căsătoriile desfăcute n-au fost făcute în Domnul. Unirea pe care o face omul fără Domnul nu durează, pentru că el nu cunoaște părțile care se potrivesc și pentru că nu face această unire, această sudare în focul curăției și dragostei de sus. Tot ce se unește prin păcat este sortit prăbușirii. Căsătoria este din Dumnezeu și se poate face numai în Dumnezeu și ceea ce este în Dumnezeu este desăvârșit și spre fericire adevărată. În Domnul este armonizare de plină, pentru că numai aici nimeni nu este mai mare și nimeni nu este mai mic, ci totul este la locul rânduit de Dumnezeu, cu chemarea și slujba pe care El a stabilit-o fiecăruia. Viața soților creștinii este adevărata unire în Domnul. Fără El, fără Domnul, Totul este moarte și mizerie. Numai în Domnul părțile acestea, bărbat și femeie, se unesc spre adevărata lor menire. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C075 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru gândurile pe care le-am auzit și cu privire la care vă îndemn ca întotdeauna să vă raportați la Sfânta Scriptură, să meditați asupra lor și prin Duhul Sfânt să luați tot ceea ce este potrivit în tocmai cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunii viitoare C076, vom asculta o poezie interesantă pe tema căsniciei, după care tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom procede mai departe la meditațiile versetelor următoare. Dorim ca bunătatea lui Dumnezeu binecuvântările lui mari și veșnice să fie partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.